Тут є гроші, тут знайдеш. Якби знав, що вдержати язика, то відкрив би вам секрет. Герасим, та я й сам знаю. Топач, та ну, а що ж ви знаєте? Герасим, що це чот зна що? Топач, ай, боже мій, ви думаєте, що я дурак? Герасим, та хто його зна? Копач Тото, -то. в мене опит. Ви тільки візьміть примір. Які предмети? Скала гостра. Верх зрізаний, як у чумацькій шапці. Балка так, і балка так, клином, сходяться до скали. Тридцять літ опита дарма не пройшло. Біля скали лежить, так, на пригорку, два копели. Робота чудова, оскардами висічені. Один копил так. На восток, показує. Другий – на запад. Як вглядів перший раз, мало серце не вискочило. Пустив біля них щупа, а тут – цок! Наткнувся на камінь. Став копать і не більш як напів аршина під землею відкрив кам'яну фигуру чоловіка. Взяв і закрив його землею. Бачите? Чоловік! Висічений теж оскардами. Що ви скажете? Герасим. Та хто його знає, що вам сказати? Це наче щось і справді похоже на діло. Копач. Ей, втім сила. От тільки гроші потрібні, щоб начать копати. Герасим. Ну, а де ж саме треба копати? Копач. Це задача. Чи на восток? Чи на запад? Ще не знаю. Герасим, от тобі й маєш. Копач, ай, Боже мій, треба вникнуть, обслідувати. Тут опит, я, кажеться, не дурак. Герасим, а й хто його зна? Почнете копати і викопайте сковороду або ступку. Копач, а як гроші? Вірте мені, що це не дурниця, скала. Балка так і балка так. Два копели показують і фигура. Це моя судьба. Само провідєння указує путь. Входи роман.